Quarts amunt! Bona tarda, bon vespre, són dos quarts de vuit i comencem un nou programa, una nova aventura, Quarts amunt, a Ràdio Arbós. Avui fem el tercer programa i volíem agrair de nou als nostres oients les mostres d'afecte rebudes. Com dèiem a les xarxes, les coses fetes amb amor sempre surten bé. A l'anterior programa eh, va tenir molt de ressò i ens alegrem moltíssim, ja que no va ser gens fàcil de gestionar les entrevistes, les trucades, però tant les colles que van entrat telefònicament com la canalla dels minyons van quedar contentíssims i els nostres oients també. I això és gràcies a la bona feina i la bona predisposició que fem i fan els meus companys Xavi Lleó i Eduard Xufré. Avui tornarem a connectar amb les 12 colles que van participar al concurs de Torre d'en Creiem que és convenient tancar el cercle que vam iniciar la setmana passada fent el preconcurs. Doncs avui farem el postconcurs. Farem la valoració i escoltarem els protagonistes. Castellers de Badalona, Escaldats, Maduixots, Castellers de la Sagrada Família, Castellers de Poblasec, Castellers de Castelldefels, Castellers d'Altafulla, Castellers de Sarrià, Veus de la l'Avisbal, Escardats, Castellers de Figueres i, com no, nois de la Torre Campions del concurs. Moltes gràcies per fer-ho tot tan fàcil i per el gran concurs que vam fer. I, com no, al meu company de fatigues i recol·lector de dades, Eduard, moltes gràcies. Arrenquem quarts amunt. Doncs, abans d'entrar en matèria i començar les trucades, el meu company, que va ser l'enviat especial, que va anar recopilant totes les dades del concurs, lògicament, a part de gaudir d'una excel·lent diada, que ens podries fer cinc cèntims de com ho vas viure allà plegat? Hola, Gerard. Bona tarda, Javi. Bona tarda. Doncs sí, mira, doncs crec que va ser un concurs magnífic a l'alçada de les expectatives creades. Dèiem que era un dels concursos més oberts dels últims anys. I així va ser. Va ser un concurs vibrant, que no es va decidir fins l'últim moment. Totes les colles van anar a màxims, realitzant una diada fantàstica. Es va respirar en tot moment un clima de respecte i de companyerisme entre totes les colles, tot i que les estratègies i la competitivitat van tenir acte de presència des del primer castell. No hem d'oblidar que era un concurs. Van ser cinc corres de neguit, de nervis, de caigudes, d'aixecades, d'intents i d'eufòries. Van ser cinc hores de diada, que en un principi va ser molt àgil. Després, entre caigudes, teus desmuntats, intents descarregats, es va anar allargant. I com a casteller que sóc, dels minyons de l'arbós, només em queda agrair a totes les colles participants l'esforç que vam fer per haver-nos fet gaudir tant, gràcies Torre d'Embarra, per l'organització, que va estar a l'alçada de lo que s'esperava. I, per últim, felicitats als campions, com no potser ser d'una altra manera, nois de la Torre, per revalidar el títol i a totes les colles participants per la gran estona que ens vau fer passar, esperant retrobar-nos d'aquí dos anys, però aquest cop a plaça. Salut i castells! Doncs sí, no, no es podria passar d'una altra manera. El concurs va ser vibrant, emocionant fins l'últim minut. Totes les colles van anar màxims. En parlarem detalladament amb totes les colles participants. Avui tenim tot el programa per poder parlar amb elles. Hi van haver sorpreses, hi van haver decepcions. Però, en fi, anirem parlant amb elles. Comencem la ronda de trucades. Si no m'equivoco, tenim ja castellers de la Sagrada Família. Tenim el Carlos... Hola, bona tarda. Què tal, Carlos? Com estàs? Bé, bé. Bueno, volíem que ens fessis una mica una valoració de com va anar el concurs. Vau acabar a 1.200 punts, 4 de 7 amb agulla descarregat, 5 de 7 descarregat i 7 de 7 descarregats. Castells Sòlids, eh, creiem que teníeu molt clar el programa que anàveu a fer, i el vau de a terme. Com ho valores tot plegat? Doncs molt positivament eh, portàvem una... Una setmana bastant intensa, bastant complicada eh, Tenien baixes a, a pis de quarts, a pis de baixos eh, ja ja vam haver de desmuntar set dues vegades a la Mercè eh, ens va també costar agafar una mica la mida a concurs, però ja quan tot i que vam desmuntar el primer intent, eh, ja vam veure que la mida era molt millor que que a la Mercè teníem. Sí, eren, eren cosetes molt puntuals que es podien corregir eh, amb la quadratura de baixos i, i vam apostar per, per repetir-lo i el vam descarregar i, i el vam celebrar, que també això heu valorat positivament perquè, perquè al final fem castells per això, per, per les emocions que, que ens donen i, i la veritat és que vam acabar molt eufòrics mm -hmm. Quantes camides vau portar a plaça? Doncs ara mateix eh, no t'ho sabria dir de memòria, però crec que érem unes 140-150. Déu-n'hi-do. Déu sí, la valoració que fas de, del concurs dels castellers de la Sagrada Família és, és positiva, com no pot ser d'altra manera. Al final, els castells que van fer són castellaços. Um, sí, sí, Consideres que, sota el meu punt de vista, el, el concurs, bueno, com hem comentat aquí a la taula, el concurs va començar molt àgil, però entre intents de, entre peus desmuntats, intents... Um, es va allargar una mica, no?, cinc hores de diada. Creus que en un futur a eh, concurs hauria d'anar per s'hauria de reduir? Va, es va comentar també el, la possibilitat de, que el 7, de 6, el 7 de 7 passés també a ronda conjunta. Com ho veus tot això? Eh, Bé, bueno, és, és complicat. Al final, érem 12 colles, però, però no calia ni una agulla a la plaça. Mm -hmm. És a dir, totes les colles van mobilitzar una barbaritat de gent. No, eh, no sé si és habitual això al concurs de Torronbarra ja que feia molts anys que no que no hi anàvem però però realment eh jo crec que el castell al set de set al final és és d'una vergudura suficient com com per poderloho en solitari uh -huh. tot i així potser el que el que sota el meu punt de vista es podria fer és és any de fer tres subgrups eh, que actuassin en conjunt. Eh, reduir-ho uh -huh. I, i fer aquests, aquests castells que, que potser hi ha colles que no es van ni plantejar com el 4 de Magulla o el 3 de Magulla doncs, eh, evitar aquestes rondes conjuntes d'una colla uh -huh. Sí, totalment i d'aquí a final de temporada què, què té preparat Castellers de la Sagrada Família? Té alguna diada important? Algo que no hagués tirat el concurs? Què tenim preparat? Bé, ja t'ho vaig comentar la setmana passada, eh, estem treballant altres per sota uh -huh. i d'aquí dues setmanes i mitja tenim el nostre aniversari, que és el 20 d'octubre. Uh -huh. eh, el, el tenim a la vista sí. i, i estem treballant per això. I, i acabem temporada al novembre uh -huh. a, a casa de, dels nostres padrins, a Pobleset, i allà també acostumem a portar grans castells. Mm, llavors, bona diada, aquesta maca, 3, eh? 3 de 7 per sota uh -huh. i, i no sé si arribarà o no, però també s'estan fent proves del 4 a 8. Déu-n'hi-do, o sigui que vas de deixar anar una bomba aquí. Um, el que vau tirar el concurs és el que teniu? No vau, no vau voler arriscar més? És el que teniu fins aquí? O es vau guardar, per exemple, m'has comentat, no? el 3 de 7 per sota, no el teniu per tirar al concurs? Eh, havíem fet bones proves però jo ja et comento entre les baixes que teníem eh, i, i, i que és un castell que, que una caiguda fa molt de mal mm. eh, i que ens queda temporada eh, abans, de, abans de plantejar quins castells portàvem tot i que el teníem sobre la taula eh, fa, fa, fa dies eh, vam acabar traient de la taula perquè no és un castell que ens estimem molt. Llavors, sí. eh, portar-lo precisament seria, seria lleig com cap a l'estima que li tenim al castell. Mm. No, és un castell molt maco i molt, molt divertit de fer i, i maco de veure, també. Um, també una, una de les coses que ens va agradar va ser l'ajuda entre, tot i que són concurs, l'ajuda entre les colles. Van veure pinyes bastant multicolor, Um, sí. Això és algo que bueno, tot i ser un concurs que anem a competir l'ajuda entre les colles petites i és present. com ho valores això? Doncs la veritat és que a mi també em va sorprendre molt positivament i i va ser de les coses que més em va alegrar. a més vam començar eh, nosaltres al concurs, amb el nostre primer castell mm -hmm. i i va ser una exsageració la de la de d'altres colles que que s'hi van posar i no no podem estar més contents mm. o si sigui, al final eh, un dels valors més importants de, dels castells per mi és la la col·laboració entre colles mm -hmm. i, i no bueno, va quedar patent el concurs que que per molt que sigui un concurs són castells mm -hmm. i, i els castells es fan així Molt bé, Carlos, ja per últim capdeixem que, eh, que els oients sàpiguen que castellers de la seva família ara mateix, d'aquí bueno, 20 minutets comença l'assaig, que moltes gràcies per atendre'ns mm -hmm. Carlos um, El programa anterior va tenir molt de ressò, molt Uh, i creiem que era de justícia repetir el programa aquest cop fent el postconcurs no? um, és el que dèiem si no ens ajudem entre les colles petites mitjanes ningú farà així que et deixem ja per últim per acabar un minutet per dir el que tu consideris, uh, ja sigui diades pròximes, on seran amb qui seran, agraïments o enfadar-te amb nosaltres per alguna pregunta que t'hem fet o no t'hem fet doncs, bueno, dies pròximes a uh, la setmana, aquest cap de setmana, evidentment, no, que és el concurs, eh, i el que ve ens n'anem a Guisona, uh, a Sant uh -huh. eh, Després ja tenim el nostre aniversari, on, on, ve, on venen Poble Sec i, i Carallots, després ens anem a Terrassa, uh, el 2-3 de novembre, uh -huh. i, i acabem a, a Poble Sec. Llavors aquestes són les nostres dies que queden i apretarem el màxim per poder portar el millor. Molt bé, Carlos, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns un cop més, moltíssima gràcies sort molt i ens, ens retrobem a les places aquest cop, que vagi molt bé. Gràcies. Adeu. Adéu. Seguim, seguim, que el ritme no pari. Ara estem amb Sergi de Castellers de Badalona. Què tal, Sergi? Hola, bona tarda. Bona tarda. Com va, Sergi? Doncs pues mira, uh, païnt el, el concurs que, uh, que em van fer diumenge i mm -hmm. la bona jornada que vam viure com a, com a castellers. Molt bé, bueno, com a, com a la resta de companys farem, ens agradaria que ens fessis una mica de valoració així global de com va viure el concurs en general i una mica més específica com a castellers de Badalona. Doncs bé, el concurs eh, el vam viure emocionant. i ja ens esperàvem en un concurs d'un nivell bastant alt i va bastant igualat. Jo, de fet, jo, jo, jo veia venir setmanes abans que, que la majoria de colles anaven més o menys en un castell similar, tot i que hi havia algunes colles que es demarcarien amb el 2 o el 4 de 8 per tornar -se a ser guanyadors com, com va ser el cas. Mm -hmm. Um, Castellers de Badalona vau començar amb el 5 de 7 després l'intent de la Torre de 7 que crec que aquí vas estabilitzar una mica tot plegat no? um, Castellers de Badalona apuntaven tots els pronòstics que seria un dels favorits en portar-se el títol Què va passar? Jo crec que hi va haver un abans i un després a partir de l'intent de la Torre de 7, estàs d'acord? Sí, la veritat és que nosaltres ens doncs, presentàvem dimenge amb els deures ben fets uh -huh. eh, i teníem moltes ganes, molta il·lusió. Sí que és veritat que portàvem tant el 2 com el 4 de 8 en, en, en cartera, uh -huh però abans volíem fer castells per puntual i en aquest cas eh, vam començar amb un 5 que va anar molt tranquil. Però bé, com tu dius, eh, crec que ens va trair sobretot una mica sobretot els nervis. Després, en segona ronda, que vam voler portar el dos, que va pujar no malament del tot, però sí que era bastant nerviós, i evidentment la caiguda això ens, ens va donar un, un cop de moral fora la colla i ens va desestabilitzar el que, el que portàvem per després. Mm. després els altres castells doncs, també van continuar venint els nervis van patir alguna baixa que això també es va notar i, bueno, i finalment doncs, acabà amb un 3 de 7 i, i ja està mm. Esteu tots bé per això? Sí, sí, tots vam rebre uns castells copets mm. però no van anar més enllà i, bueno, malauradament no vam jugar les cartes eh, correctament i això també ens va matar al ah, final és el concurs que, que també és lo maco no? una mica part de fer els castells és l'estratègia també això és, és el que ho fa divertit i el que ho fa emocionant per uns surt millor i per d'altres no tant tot i això el 5 de 7 que va fer primera ronda estava molt bé crec que si haguéssiu descarregat o carregat la, la torre el concurs hagués anat cap a una altra direcció però bueno veurem d'aquí dos anys què passa no? Sí, exacte. Evidentment, quan a Toro Passados, com dius, no? els castells van anar com aniran eh, si el dos s'hagués carregat potser eh, haguessin tingut més marge de maniobra per fer altres castells. No ha sigut així. Eh, felicitar sobretot els nois de la Torre i els castellers de Castellafra els, més les tres coses que han fet podien anar al castell de posició perquè van fer molt bon concurs, van fer molt bona estratègia i això evidentment eh, prima molt eh, l'estat portar els castells segons en quines rondes i, i saber esperar en quin moment irà els castells que porten Totalment, i mira, enllaçant amb el que dius que al final t'honra a no? felicitar les altres colles um, creiem que va ser molt bonic i molt màcul l'ajuda entre, entre colles a la pinya hi havia, quan es muntava o es tancava una pinya als últims cordons es veien diferents camises, no? diferents tonalitats diferents colors de camisa va ser maco això, almenys des d'aquí quan tenem que va ser molt maco, més enllà d'un concurs eh, no ens oblidem que fem castells i, i es van a, o sigui, ens, ens estem ajudant entre nosaltres aquí a, al mitjà i ens ajudem entre nosaltres a la plaça. Com ho valores això? Molt, molt positivament. La veritat és que per norma general eh, diem a la tercera edició del concurs, més àntigament deia concurset, que nosaltres hi hem participat moltes vegades. Sempre hi ha hagut aquesta munió de colles ajudant-nos a fer pinya. De fet, nosaltres ens presentàvem a, a, a Torre d'en Barra, havent parlat amb altres colles que, que ens ajudarien, i això en el concurset, doncs, per dir-ho d'una manera, es fa, es fa molt present. Després ja, a la divisió de dissabte i de domenja, doncs, ja és molt més difícil i les colles han de tirar molt més dels, dels seus propis castellers. Uh -huh. Em consideres que el concurs va ser massa llarg, que es va allargar massa? Parlaven de... que el 7 de 7 havia d'anar en ronda conjunta. Com ho veus això? 5 hores de diada al final és molt llarg. Eh, sí que és cert que, que el concurs d'enguany es va fer llarg. Uh -huh. eh, bàsicament perquè el nivell era molt alt i això vol dir que la gran majoria de colles fem castells més anyà, enllà del 7 de 7, que normalment són castells que, que es fan solitaris. Uh -huh. eh, Bé, bueno, és una cosa que de cara al futur potser s'hauria de replantejar. El 7 de 7 és un castell que requereix molta gent. Mm, és a dir, que fer-ho, diema en ronda conjunta doncs, has de tenir una finya molt pròpia molt important. No. Uh -huh. s'ha de valorar, això els entesos dels organitzadors, doncs, per endavant de la sessió, si cal pujar diguem-ne més enllà del fet de set de fer la ronda conjunta o solidària Molt bé, Sergi, ja, ja per últim bé, sobretot agrair-te no? la, la facilitat, tot el fàcil que, ho, que ens ho has ficat per poder parlar amb vosaltres enhorabona pel concurs que veu fer nosaltres seguim pensant, més enllà del concurs aquest, de que Badalona és una colla no petita, sinó mínim mitjana i deixarem un minutet per si vols recordar els nostres oients si hi algun, alguna diada important alguna actuació que tingueu a on és i quan és si ens vols tirar la paella pel cap per alguna pregunta que t'hem fet doncs, o ens vols felicitar per si ho hem fet prou bé eh? no, primer de tot agrair-vos la, la disponibilitat ja l'he pensat amb, amb la nostra colla pel vostre programa felicitar a totes les colles penso que vam fer la gran majoria un gran concurs, eh, especialment felicitar que caceres de Caldes pel seu 5 de set, del segon. El gran concurs que van fer els caceres de Sarrià, els de l'Almenesma i el Tafullo, també amb els de les Baixes. Hi ha els bous de beixbal que no, no, no se'n van sortir. I per part nostra doncs, ens queden 4 diades, però bàticament la, la dia important és la diada de la colla que farem el dia 10 de novembre, que esperem allà tornar a portar el 2, el 5 i, i alguna cosa més si, si pot ser. Molt bé, Sergi, doncs moltíssima sort i aquest cop ens retrobem a les places. Que vagi molt bé i gràcies un altre cop. Gràcies a vosaltres. Qualsevol! Qualsevol! Doncs seguim. Uh, estem amb el Jordi de Castellers d'Altafulla. Què tal, Jordi? Hola, bona tarda. Molt bé. Bona tarda. Bona tarda. Uh, recordar els nostres oients, segurament ja ho saben, però els recordarem igualment que a Castellers d'Altafulla van descarregar el 3 de 7 amb agulla, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla, que van igualar la millor actuació de la temporada i van igualar la tercera millor actuació de la història. Llàstima no Correcte. portar la torre de 7... Uh, a part d'això tambévam fer el desè cinc de set de la història. Um, Jordi de veu estar encara de ressaca del diumenge. I tant i tant molt contents, molt contents de poder portar aquesta diada. que és una unaada per a nosaltres és una diada molt grossa. és la podríem dir que a nivell de tres castells valorem nosaltres com, com la diada, la millor diada de, de, de, que, que té la colla, perquè les, de, la segona i primera diada és, doncs, és perquè hi ha el dos de set per allò al mig, uh -huh. però no s'ha completat mai amb tres castells de gamma alta de set. Um, per tant sí fer el, el 3 de 7 amb agulla 5 de 7, 4 de 7 amb agulla doncs uh, um, per nosaltres era el, el màxim que podíem portar en aquesta diada i ho vam, i ho vam portar en rondes i, i molt contents de, de, de com va mm. A nosaltres Jordi, bueno, l'Artur ja ho sap Altafolla és una colla que ens cau molt bé molt bé. així ens en vam alegrar, en alegrar moltíssim de la gran diada que vau fer, a part vau portar moltes camises a plaça, moltíssimes Sí Mm, sabries més o menys quantes en vau portar? Doncs no les vaig contar. però Va. aproximadament eh, ronde si no vam passar de 140 doncs poc hi devia faltar eh, possiblement almenys jo des que estic a la colla i ja serà la 18a temporada a la colla doncs la, jo diria que és la diada on, on he vist més gent i, i, amb, i amb més suport. No? Uh -huh. I, I la veritat això és sí que s'ha de valorar molt positivament des del el, el punt de vista social, que uh -huh. pot seguir, eh, arrossegar tanta gent quan hi ha diades que, que no som, som tot just 50 o 60 persones no? yeah. que, que pràcticament hem, hem doblat uh, algunes diades que, que ens costa arrossegar gent tres Dèiem... de... el fet que sí, sí, diguem Jordi, perdona no, suposo que el fet també de, bueno, el concurs que tire molt, que és al costat de casa, doncs fa que, que, bueno, que, que la gent també s'animi i, i veiem també que, que, bueno, que anàvem a tirar el màxim que, que podíem fer i fer una diada bona, ajudar sí. que, que vingués molta gent. És el que t'anava a dir, um, 3 de 7 amb agulla, 5 de 7 i 4 de 7 amb agulla, us va guardar alguna a una màxims? No, no, el, el... vam anar a màxims, perquè és que és el Anar una mica més enllà ja per nosaltres seria el 2 de set. El 2 de set malauradament, no el vam poder eh, portar d'alguna banxa que vam tenir eh, tot just una setmana abans. I, i clau un castell com el 2 de 7 amb no, una setmana no, no a nosaltres no ens dona temps de buscar un, un substitut no al tronc. Eh, de fet no hi ha cap altre castell superior a aquests que, que hem estat treballant per tant això era el màxim que podíem fer uh -huh. i castellers d'Altafulla què els hi queda d'aquí final de temporada? doncs ara ens queden, ens queden quatre diades tenim, bueno, de fet tenim un octubre prou, prou carregat perquè acabem tenim tres diades ara l'octubre i, i una última diada al novembre, que és la nostra la diada de festa major per Sant Martí Altafulla el dia 10 de novembre i doncs, bueno, mirarem d'assejar o d'apretar una mica aquestes 4 o 5 setmanes que ens queden per, per intentar veure'm si arribem amb el, amb el 2 de set i a veure si inclús podem portar alguna cosa més, com podria ser un 7 o bueno, veure'm a veure'ns si, què és el que podem fer. A nosaltres ens agradaria molt veure aquest dos de 7. Ens en van negar moltíssim l'any passat de que, de que el descarreguéssiu. Estava molt maco. Llàstima que no hagués arribat al concurs, perquè estava això que diu, si no hagués sigut un, un concurs pel Castellers d'Altafulla espectacular, però de ben Exacte. segur que d'aquí a final de temporada treballant-lo tant de bo, tant de bo, poder-lo veure a, a la plaça. Um... Sí sí no no ganes ganes ni fim hi ha més inclús el diumenge ja es va veure la dificultat que té aquest castell no? Aquí va mm. bé donc uh, no recordo si eren quatre o cinc colles o sis que van cinc colles que van provar el, el, el dos i bé, només un el va poder carregar i, i la resta doncs no, no, no van poder per la dificultat que supos no? mm. que bueno, nosaltres el treballarem però ja veurem on arribem. Molt bé, Jordi. Doncs, eh, per últim, igual que amb la resta dels teus companys, agrair-vos, com a colla, tant a l'Artur, com a amb el Pol, com a amb tu, totes les facilitats que ens heu ficat per poder parlar amb vosaltres, tant abans com després del concurs. Esperem retrobar-nos aviat, ja sigui telemàticament, ja sigui aquí al plató, ja sigui a places. Eh, moltíssimes Molt gràcies per tot, Jordi. i Llarga vida a les Castellers d'Altafulla. Molt bé, doncs moltes gràcies per la, per, per la invitació i poder donar-me aquests minutets. I, i, bueno, i aprofito també sí. per, per felicitar totes les colles de, del concurs, de la primera a la l'última, eh, perquè bueno, va ser un concurs genial, eh, amb un nivell molt alt, molta assistència, molta ajuda entre colles, i, i que, bueno, que hi ha colles petites, o dins de les colles petites, les petites com som nosaltres, o com, pot ser, com poden ser els bous d'una població petita doncs, costa molt eh, arrossegar gent i tenir prou gent per fer castells i, i per tant, jo crec que, bueno, que hem de felicitar a totes aquestes colles per, per la, la, el gran concurs que es va fer i, i sobretot, els, els nois per la grandiada diada que, que van fer. Totalment d'acord, Jordi. Moltíssimes gràcies. Una forta abraçada. Molt bé, gràcies. Adéu. Adéu. Quartz Seguim. Castellers de Sarrià, a giro. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tenia Hola. moltíssimes ganes de parlar amb tu. Molt bé, jo també. <ríe> per, per, per fer la post. <ríe> Els nostres oients que sabien que Castellers de Sarrià, després del superconcurs que van fer, segueixen fotent-li canya a l'assumpto i ara mateix estan assajant. Correcte. Som aquí proves. Proves de... Ara mateix hem de fer un 4-6-met ah. uh, i ara em sembla que fem la torre. Molt bé. Castellers de Sarrià, 5-7, de 7-7, 4-7 de, 7, 4 de 7 amb agulla i dos intents de dos de 7 La millor actuació de la història de Castellers de Sarrià. Uh, sí, correcte. El 7-7, èpic. Uh, un dels dos us plegat. L'enxaneta va baixar sí. increïblement... Fantàstic, no hi ha paraules um, i després parlem de la torre la torre de Castellers de Sarrià sota el nostre punt de vista a Quarts Amunt la millor torre que es va veure en tot el concurs què va passar en aquella torre? estava quieta, estava maca, estava preciosa què va passar? Uh, bé, bueno, primer de tot uh, no sé, això no es pot valorar però jo crec que totes les torres que es van veure Tenien, o sigui, demostraven que s'havien treballat molt i que tenien moltes proves a darrere i moltes ganes. Eh? O sigui, a mi m'han agradat per diferents cosetes totes. La nostra... Bé, el... li, li, tenim, li tenim molta confiança, sincerament. Uh, segurament el, que... el factor determinant és que bé, és... directament no l'havia provat mai a plaça i segurament doncs, l'escenari doncs, afecta una miqueta mm. a nivell mental però les sensacions eren boníssimes. Jo crec que tothom va sortir d'allà amb una com una espina, no amb un gust agradable perquè realment estava prou maca, ja una mica nerviosa com és normal, però uh -huh. estava prou bé les mides es mantenien. També et dic que a partir d'allà començava la feina uh -huh. no... Sí, sí, sí. Dos us col·locats, entren acotxador encara pot estar bé, però a partir d'allà és on comença la feina de veritat i per nosaltres això és territori desconegut, o sí sigui, no... No, clar, però al final el Castellers de Sarrià és el primer con primer concurs que, que accedeixen. Um, sí. Havent fet el 5 de 7, havent fet el 7 de 7... Hòstia, es planteja tirar la, la, la Torre de 7. Um, jo quan, quan, quan van anunciar, quan vau anunciar que tiràveu la Torre de 7, vaig, vaig al·lucinar una mica, no m'ho creia pas. Um, quan la vaig veure tan maca, encara vaig al·lucinar més. Eh... Felicitar-vos. Uh, Casallà Sarrià, primer concurs que fa, lluitant amb les, amb les colles més grans del concurset. La valoració que fas imagino Merci. que és, és boníssima, per heu estat al podi. A part de tot això, m'agradaria saber quantes camises vau portar a plaça, perquè pel que tinc entès, tant a plaça com als assajos, porteu moltíssima gent. Uh, érem, vam mobilitzar més, aproximadament 280 persones, però camises uh, de la colla... No ho recordo molt bé, però ens apropàvem a, a 200 100, 100 llargs. Déu-n'hi-do, eh? Uh, I llavors vam rebre ajudes, com sempre, en aquestes ocasions. I, i m'agradaria doncs, donar les gràcies a totes les colles que ens, van, que ens van venir a donar un cop de mà. Perquè bueno, tenim molt bona relació doncs, amb els padrins, amb, amb colles molt amigues, com Casallis de Berga, Mandrell ens van venir a ajudar padrins, eh, jo comentava, Gràcia, Barcelona, Guraçans, uh -huh. també, no sé, són colles que hi tenim molt bona sintonia i, i que ens van venir a donar un cop de mà. Uh -huh. I ens venen a donar un cop de mà els assajos, a vegades, també importants, vull dir que això, la feina de plaça també és el reflecte del que es veu uh -huh. Ara, festa major de Sarrià, sí. uh, l'objectiu és... Ara ens toca festa major, sí. Festa major, què anireu a fer, ja? La idea és fer la diada del concurs uh -huh. dia del concurs, tornar a fer una altra intentona a la torre, a veure com es importa uh -huh. i, i tornar tornar-ho a provar que aquest, aquest és el pla Val bé. Però, sí, més que els castells que hem fe jo estic molt content amb, amb l'actitud de la colla. Jo crec que això és el, el, la, la gran clau. Sabíem que anàem a fer cinc- set que són castells que, com a colla, no podem dir que els dominem, perquè són castells que hem fet un cop a la història, tant uh -huh. el 5 com els 7, i la colla tenia claríssim des de fi de setmana que obríem de cinc i seguíem amb els 7, i a partir d'allà veiem. I només veure que la colla respon a això, i que Ostres, tothom puja al carro, i assajos estaven molt encarats amb això, doncs amb, amb el 4 amb l'agull de Piment, però també amb la Torre els objectius que, de futur que estem treballant, era, era una... No sé, era, era, era una passada, de veritat, un assaig i veure que la gent es creia aquest pla els ens el creiem de veritat vull I... dir... no, sí, és que a part u, u, les, o sigui, tot ho denota, no? que, que us ho creieu i caineu, és a dir els castells que vau portar a plaça tot els primers estaven maquíssims el que vau... l'intent descarregat estava maquíssim igual, la quantitat de camises que porteu, i a part guapos que sou hòstia, que ja seria, sou molt guapos tots plegats uh, Giro, què t'anava a dir? L'altre dia es va quan estàvem fent la porra i ja et deixo que te'n vagis assajar. Yes. Um, tenim un lot premium d'embotits bondó, uns embotits molt, molt, molt bons. No t'ho creuries, el bons que estan? Segur. Campió... Si estan vosaltres, segur que són bons. <ríe> sí, gràcies. Um, campió del dissabte, concurs de Tarragona, perquè el de, el de diumenge ja no serveix. Si el de diumenge passat a Torra de Mar no serveix eh només nostres padrins, eh castellers de la Vila de Gràcia, 100% ah. confiança. Jo també, jo també confiaria. I diumenge? <laughs> I divendres, jo ho vaig comentar escurmentar, els veig molt forts i molt confiats, com mm. sempre. Mm -hmm. Però és que les colles d'Avalls, eh, les joves veuen en un estat de forma espectacular, sí. espectacular i fan unes coses que a mi a mi m'encanten i la vella la vella és la vella. I tot que hi ningun un moment complicadet, estic segur que arribaran eh, al 100%. Doncs, potser per com a una temporada, esclar, per deixar una mica de, de favorits, no els verts, però però que no és gens eh a ningú. Jo és que no t'ho sabria dir. Uh, giro cap de colla de Castellers de Sarrià, un tio políticament correcte, que tot i tenir la torre de set més maca de tot el concurset, no ens ho dirà mai. Uh, maco, moltíssimes gràcies per tot, que Castellers de Sarrià ens ho ficat tot molt fàcil, et deixem anar assajar. Ens veiem aviat, Maco, una forta gràcies. abraçada. Moltíssimes gràcies a vosaltres també, gràcies. Que vagi bé, guapo. Parlem. Vinga, adeu. Simón. Simón. Simón. Dues, time time. Oriol Nin, dels Nois de la Torre, campions del concurs de Torre d'en Com estàs? Hola, molt bé, moltes gràcies. Acabes d'escoltar la cançó que t'han ficat aquí al plató, eh? Sí, sí. Ojo, ojo, falten les espalmetes aquí, eh? Sí. Um, Oriol, com estàs? Com esteu? Uh, de ressac, encara? Quasi, quasi, no, molt content. Molt content. No, va, a... va durar, eh? però no, ja està passada. Ja està, passada. Ja, està eh? ja ha passat els dies suficients com per poder-ne parlar, eh? Exacte, sí. Uh, bueno, la valoració jo crec que és molt fàcil. Campions, uh, descarregar No, carregant, perdona, la Torre de Set, que feia, ho tinc per aquí apuntat, des del 1985, no?, que no es carregava. Sí, 39 anys. 39, 39 anys. Sí. Clar, dir-te que em facis una valoració... Serà molt fàcil, però t'ho diré igual. Fes-me una valoració de com va, com va anar el concurs. Doncs res, la veritat que molt content. Sí que ens van quedar jo pues, una miqueta... Mi gustava, d'ells, amb aquella torre, que a l'assaig havia anat molt millor. Però, bueno, els nervis de la plaça suposo que... Bueno, allò que no es pot assajar, no? I ens van jugar una mala passada just després de la carregada i, bueno, una miqueta els deures per fer aquí... Mm -hmm però així també s'ha de tenir la colla motivada amb això. 5 de 7 amb agulla, torre de 7 carregada i 7 de 7 amb agulla. I quan vaig veure que ficàveu l'agulla al 5 de 7 ja vaig dir que ens van a competir, que ens van a guanyar, és un concurs i ja aquí es ve a guanyar. Um, ho teníeu clar, no? Uh, aquí el concurs es fa torre d'embar i aquí hem de guanyar. Sí, havíem estat tota la temporada treballant molt al 5 i al 7, ens van sortir molt d'or, ja els teníem fet per Sant Joan, i de fet la idea de posar-li l'agulla al 5 era per fer-ho més aviat, però havíem arrastrat baixes. De fet, un dels segons de la torre es va lesionar just abans de la nostra dia festa major, i allí havíem de començar ja a veure si podíem posar l'agulla al 5, però no va poder ser possible. I quan es va recuperar ens hi vam posar i van dir el cinc i el 7, ja que estem. Mm -hmm. I mira, vam sortir a l'assaig, a la del 5 millor, i vam arrencar amb el 5, i quan vam veure que era necessari perquè Castelldefels havia carregat el 4 de 8, vam dir anem a parar això també, mm -hmm. i ens ho assegurem tot.: I va costar tornar, tornar a actuar? Estem parlant del 7 de 7 a agulla, castell que hi puja moltíssima gent, feia estona que no actuàveu eh, va costar tornar-hi? Mm, bueno, jo crec que és a dir, es va sentir a la plaça que de que Castelldefels també el volia provar i quan la colla va sentir que Castelldefels també el volia provar mm, no va costar tant la gent <laughs> molt motivada i, i no quan em dic que anava pel fet amb l'agulla de fet a l'estat ens estava costant molt de tancar-lo a temps veiem ja assajos allò marint quan trigàvem a tancar i tal i anàvem molt justos i clar, quan vam dir 7 de 7 amb agull ja vam trigar dos minuts d'estar tots col·locats mm -hmm. fins i la tècnica estava al·lucinant i no, no, no va, va anar molt bé la gent molt enxufada i no va costar massa no? mm. um, Bé, bueno, jo a part de, de felicitar-vos per haver guanyat el concurs com a colla us volia felicitar també tant amb tu com amb l'Aina, com amb el Gerard Gent jove, gent amb ganes, que agafa una responsabilitat molt gran. És molt complicat agafar aquestes tasques i més, jo crec que més encara amb colles doncs, com Els Nois, colles com Minyons de l'Arbós, colles com Altafulla, colles històriques. No Estem parlant que no és la Torre l'any que ve fa 50 anys, que ho celebrarem per tot allò alto, com vam dir en el seu, en el seu moment. Um, us volia felicitar per l'empenta que hem tingut les ganes que heu ficat ser de, de primera mà que li heu ficat moltíssimes hores moltíssimes hores treballant i crec que és una recompensa doncs, per vosaltres per les ganes que heu ficat per la dedicació que li heu ficat uh, és una recompensa per la colla també per, per vosaltres com a persones uh, felicitats Oriol moltes gràcies um, després camises a plaça el concurs es fa torrada en barra veiem allà una taca blau cel quanta gent doncs exacte, exactament no ho sabem, però creiem que al voltant d'entre les 230 i 250, jo diria. Al final sí que vam fer una enquesta perquè s'apuntés... Van fer una enquesta perquè s'apuntés sí, sí, sí. la gent que venia samarreta, però a l'última hora va aparèixer gent per la plaça dient que volia ajudar, havien baixat samarretes, sí, sí, sí. i i els vam, els vam incorporar allí a <ríe> última hora. Si m'ho permets, Oriol, no sé si estaràs d'acord amb mi, és una opinió molt personal. Eh? Nois de la Torre, uh, jo n'he vist moltes atadiades als nois. Um, sempre descarrega els castells, però ja hi, ha, hi havia aquella cosa de, de, que quan nois intentava un 5 de 7, un 7 de 7, sempre el descarregava, però els castells no es veien macos del tot. No sé si m'acabo d'explicar. Els castells es feien, es carreguen i es descarregaven, vull eh? dir, el castell està descarregat, és com fent l'argot futbolístic, és igual guanyar 1-0 que 5-0, val 3 punts igual. Considero que hi ha hagut com una evolució i els castells que ho descarregat aquest concurs, a part de d'escarregar-se, estaven macos. Estàs d'acord? Sí, sí, sí, a veure, això suposo que en part ha sigut... Ens hi hem ficat això, que ja saben, gent jove amb moltes ganes, i aquest any ens vam posar a treballar molt... vam per baix per la gama bàsica de set, i el nostre objectiu era com assentar-la molt, fer que els castells bàsics sortissin molt bé, a l'assaig, a la gent que venia així, que encara no s'havia no sentat en castells de set, els hi fotíem un fotimer de proves i fins que no els hi sortien molt bé, no els portàvem a plaça, i jo crec que la cosa ha vingut per aquí, de, de buscar una mica la perfecció en la, la gama bàsica, potser no, no, no tinc les dades, eh? però potser mm. no ha sigut l'any que més que 6 amb l'agull fet, per exemple, però en canvi rodar tant el 3 i el 4 de 7 ens ha donat que la gent que després puja el 5 i el 7 Mm, ho tinguin molt per a tot i mm. s'ha notat, s'ha notat. La veritat que jo fa temps que pujo al tronc i aquest any hem tingut alguns cincs que jo pensava que, ostres, és que o sigui, amb el que ens ha arribat a costar aquest castellà, ara sembla estar fàcil. Um, D'aquí a final de temporada uh, teniu alguna diada a destacar? Tenim una viada del poble que actuem sols, però hi duem unes quantes faixes i després actuem a la viada de final de temporada de Chiquet o Tarragona. I allà plantejarem eh, i... la torre o què? Uh, sí. Sí, <ríe> eh? A, de veure què tal surt, a veure que la canalla estigui confiada, que tot estigui on toca, i si el tronc sense agull la gent de la colla ens acompanya i ve a plaça i som un bon gruix de camises, jo crec que si tot acompanya, la tornen aprovat. Molt bé. Hem de dir que, bueno, la gent que ja ens va escoltar la setmana passada, que l'Oriol no es va mullar, mira que el vam apretar, el vam apretar, que ens digués algun castell més que la Torre, i el tio ens que no. Que tens no, raó, Gerard, tens tota la raó. No hi havia manera. Eh... Um on li hem tret que aniran a tirar la torre a Tarragona i és molt sí, sí, sentit perquè l'Oriol és un tio que no ens dona ni una pista del que faran, i ja ens han dit però ha dit que tirarà la torre sí. um, bueno, bueno, bé, pre... si, tot, si tot acompanya eh? el que li preguntarem ara és l'any que ve feu 50 anys que ens pots avançar d'alguna buxeta sabem que a la torre d'en a part de fer els castells esteu bastant sonats què fareu pel 50è aniversari, alguna liada de les vostres Sí, tenim algunes coses pensades Això encara no us puc avançar Ja ho, sabia, està ho, ho, sabia, encara... ho sabíem, ho sabíem Sí, no, encara no li hem anunciat a la colla encara no, no ho puc dir bueno, quan però, ens ho però sí, estem preparant alguna coseta interessant Molt bé, Oriol Doncs res, maco, moltíssimes gràcies per atendre'ns uh, Sou ja molt ben parit aquí a Torredembarra Ens veiem aviat Una forta abraçada I abans de, de que marxis Recordar la nostra audiència que la setmana que abrè ja ho, ja ho avancem, vindrà la Sofia. Uh, dels nois de la torre mm -hmm. una autèntica castellassa i molt valenta. Moltes gràcies Oriol una abraçada, que vagi bé una abraçada, que vagi bé, adeu Seguem, um, ehm, Aloy. Hola, bona tarda. Bona tarda, Aloy, com estàs? Aloy de Molt bé. Cap de Colla dels Fous de la Bisbal. Jo mateix. Aloy, què tal? Fes-nos una, una valoració de, del concurs. Aquí ras i curt, ehm, um, bueno, el tret. És Al pla... un... concurs hi nervis, no? Vosaltres sou una colla que, que els castells bàsics de set eh, els teniu, els teniu bé, sí. el aneu descarregant molt sí. a aquesta temporada. Sí. Començà amb l'intent descarregat del 3 de set, tot i que nosaltres, la nostra humil opinió, eh, el veiem bé. Ah, després es fa el 3 sí. de set, 4 de set intent descarregat, 4 de set i després 4 de set amb agulla. Nervis, bueno, doncs... eh, què va passar? Sí, ho dius, ho dius molt bé. Jo el primer 3 eh, també el veia bé, uh, l'únic per dir algo, és una mica tancat a nivell de de 2-1 no? i això va fer que hi hagués algun dubte a la canalla no? però estava bé estava bé. Um, amb el 4 va passar una mica el mateix va, va tenir dubtes tot i que estava tot, tot bé i clar, això va fer al final que, que tinguessin que anar a una, una cintena ronda no? al final vam fer cinc castells o pràcticament cinc castells de 7 no? uh -huh. final això passa factura però vaja, eh, vam fer el nostre concurs havia mal que anava eh, per nosaltres el premi, ja ho vaig dir abans de quan vam fer l'entrevista la, la setmana passada, el nostre premi era entrar, totalment, perquè ja heu vist el nivell, el nivell que es va veure, no? I, i Mantes Torres de 7, i, i el 4 de 8, i bueno, al final sabíem el, el nivell que, que hi havia, així que ben gaudir molt de, de, de, del concurs. No? Llàstima de, de, de l'intent desmuntat del 4 de Magulla, que mm. ens va quedar aquí, com a intent desmuntat, però ja et dic, vam arribar a última ronda... Eh, també cansats i jo crec que va passar factura. Sí, clar, una dia de llarga, és el que dius tu, cinc castells amb la pressió, amb els nervis de la plaça. Sí. Arribar al final amb el 4, o sigui, el programa que vau tirar és el que teníeu previst, canviaries alguna És a dir, avançaries potser el 4 de 4,7 amb agulla o deixaries com està? No, no, perquè el 4,7 amb agulla era més premi que un objectiu. No? Uh -huh. uh, llavors estava ben tirat a tercera ronda, no? Pots, pots anar a tirar-lo a segona, però al final és, ja et dic, és, és més com a premi que a objectiu. Si ha sigut com a objectiu, potser anem directament a segona ronda. Però no, no, no, no, no, no canviaria res. Sí que canviaria coses, per exemple, doncs, per, en aquella plaça no havíem, no havíem estat fins ara, hi havia molta, molta, molta, molta gent de yeah. anàvem a moure's, i, i la veritat que com coses a millorar, totes les colles, tots els castellers de totes les colles, la veritat, si arribem a estar allà i no sortim, no, no hi canviem, uh -huh. per posar un, un, un peron. Sí, eh? Sí, sí, sí, la que... sí, la plaça és fa cada petita. Es va quedar molt petita, sí, sí, sí, Les colles de set cada vegada són més gent. Sí, sí, totalment. Us estava parlant a la Sarrià que van portar 250 persones a Torre d'en 250 també a Altafulla, 140, 150. Clar, que estem parlant d'unes xifres que jo no les veig molt de colla petita. Llavors, tu creus que s'hauria no, no, de reformular una mica la fórmula aquesta del concurs i dir, bueno, igual que al concurs de, Tor de Tarragona i a la plaça, que és unes estan els, es els castellers i les grades on hi ha el públic, creus que s'hauria de fer algú semblant? Jo crec que ens hauríem de replantejar-ho mm -hmm. tot plegat. Jo no sé on, on s'hauria de fer, però sí que, eh, igual que, que la part de l'Avisbal venia gent com a públic i no, i no va poder entrar ni seure's ni veure bé els castells, mm -hmm. imagino que el resta de colles la resta de colles li passaria el mateix. No? Um... Nosaltres vam estar l'any passat dins del pavelló. He de dir que no és una plaça, però vam estar molt bé, amb molt d'espai, molt bé organitzat i, i a nosaltres particularment ens va agradar més. Uh -huh. um, Eloi, això és un meló que obrirem. Hem d'explicar de, de, de als nostres oients que l'Eloi havia de venir avui aquí al plató però sí, que li vam dir que ho deixéssim parlar una mica més endavant perquè volíem parlar amb totes les colles. L'Eloi, com bon paio que és, ens va dir que sense cap mena de problema. Així que, que és un meló que obrirem, si et sembla, el dia que vinguis aquí i parlarem de, sí, de coses a, a millorar. No? Al final, hosti, les crítiques constructives sempre van, van, van bé i això és un meló que, si et sembla, l'obrirem. Aloi per anar acabant, 4-7 amb agull, el veurem aquesta temporada? No, aquesta temporada ja no. Aquesta no. temporada nosaltres eh, tenim una viada final de, de mes i ja haurem acabat en guanadiades, mm -hmm. ja fins l'any que ve. Nosaltres comencem aviat, comencem el, el mes de, de febrer, la canalla, i al març ja comencem i, i acabem. Nosaltres ja estem, ja haurem acabat. Molt bé. Doncs llavors ens veurem aviat per aquí al plató i esperem veure'ns aviat a, a plaça amb els bous de la Bisbal. Aloi, moltíssimes gràcies. Enhorabona al final pel concurs que vau fer. Vau fer un concurs molt digne. Com dius tu, vau anar a fer el concurs que haviau de fer i que la recompensa gràcies, és... Nosaltres estem molt contents pel, pel concurs que van fer. Ja et dic, no, no, no anàvem a, a guanyar el concurs. Mm -hmm. Per cert, se m'ha oblidat. Enhorabona als nois de la Torre, als nostres padrins, per, per, per guanyar mm -hmm. i per la victòria que per cert, igual que jo, hem encertat molts ja a la porra del, del diumenge, no? Mira l'Eloi, com hi va, eh? Com hi va l'Eloi. <ríe> bueno, jo no sé si, si has escoltat que tenim un lot d'Embotits de, de Bondó però és el Premium, vull dir, és un tros de lot d'Embotits Bondó, tu coneixes els Embotits Bondó? I tant, i tant, i tant ah, o sigui, Ja saps del que t'estic parlant sí, sí, sí, sí, jo vaig, jo vaig a per l'Embotit O <laughs> sí, aquí vas a concursar, eh? Sí, sí, aquí no sí, anem sí, a, a fer coses a, bàsiques de set, aquí anem a aquí anem a, sí a, aquí aquí aquí anem a pel guanyar. 4 amb l'agulla, ja, eh? Totalment. Hola, Imako, moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat. Una forta abraçada. Molt bé, una abraçada. Que vagi, veu a punt. Adéu. Adéu. Seguim, uh, Marcel, dels Maduixots, com estàs? Hola, bona tarda. Bona tarda, bonica, com estàs? Molt bé, molt, molt content. Uh, bé, bueno, Maduixots, Maduixots, uh, enhorabona. Gràcies, uh, moltes gràcies. 5 de 7, 7 de 7, 4 de 7 amb agulla. Els Maduixots no estaven morts, estaven assajant. Exacte. Millor actuació de la temporada? El 5 de 7 és el segon de la temporada, però semblava que n'haguessin fet un munt. La veritat és que estava preciós. I primer 7 sí, de 7 de la set de set de, set de la temporada, Maduixots, Tercers, El Podi, enhorabona. fer nos una mica una valoració, Mercè, de com va anar tot plegat. A veure, nosaltres anàvem a fer la nostra diada, els tres castells que teníem preparats, que sabíem que ens podien ajudar a puntuar, però en cap cas ens doncs, esperàvem acabar en tercera posició perquè hi havia torres, hi havia quatre de 8 anunciats i, evidentment, nosaltres aquest any no podíem competir per podis. Es va donar com es va donar i sorpresa per nosaltres, per tothom, però per nosaltres, bé, que no ens ho creiem encara. No, clar. Me'n um, recordo que et vaig enviar un WhatsApp, no sé si hores després o el dia després, i estaves, sí. estaves molt contenta. No hi, ha, no hi ha per menys, no hi ha per menys. Vull que sàpigues que l'alegria és compartida. Nosaltres sou una colla que ens cau molt bé, ens caieu molt bé. Ai, quina il·lusió. Tenim a part molts amics per allà al Maresme i sou gent molt, molt ben parida. Uh, Moltes gràcies. Et volia fer una pregunta molt específica i és, la durada, la, la durada la, del concurs va ser aproximadament de 5 hores. Vosaltres veníeu de lluny, encara que Figueres venia de molt més lluny, però vosaltres també veníeu de bastant lluny. El fet de que durés tant de que s'allargués tant eh, us va afectar d' alguna manera perquè vosaltres imagino que, que us vaig aix acabar bastant aviat per arribar a l'hora torre d'embarra. Siga sí, nosaltres sortíem amb el primer autocar, en van portar 3 a les sis i quarts.dor. Um, en ens va ajudar molt fer els tres castells amb un sol intent, i no haver-nos d'esperar ni... que ens van anar bé, el cap passa és que clar, són 5 hores de plaça amb molta gent que no era castellera nosaltres, els castellers pues, anem mirant els altres castells anem comentant, posem a les pinyes fent... però tota la gent que portàvem, que no havia fet mai castells ells ho van patir bastant més que nosaltres mm -hmm. però sí que en el fet de fer els castells com que vam fer servir una ronda per cada un no ens va afectar massa um, Has escoltat el company de, de Bós de la Bisbal que deia que la plaça es va quedar petita Té, té, raó. té raó. Es va quedar molt petita. Sí, es va quedar petita. O sigui, creus que és que és un meló que s'hauria d'obrir? Jo igual. penso que sí. Jo mm -hmm. penso que sí. Jo recordo el 2018 quan vam venir amb... tothom portava menys castellers. Mm -hmm. Aquest any n'hi anàvem tots amb unes 200 persones o més, llavors s'ha de, de tenir en compte Clara i avui, part de, de, dels castells que hi havia a plaça també el públic, no? Exacte um... Clar, no, no dones espai al públic que en aquella plaça no, pràcticament no n'hi ha perquè l'ocupem tots nosaltres llavors el, els obligues a fer, fora, a fer fora de la plaça d'alguna manera Clara i al final els castells, tot i que competim entre colles també el fem per la gent, no? Perquè ens vegi i ens miri total, Llavors total, estem total, obligant total. a la gent a, a que no vingui plaça, que vegi per la tele Exacte sí, sí. Um, És així maduixots um, objectius d'aquí al final de la temporada. Eh, va una una diada a concurs de Castells de màxims. Veurem alguna sorpresa d'aquí a final d'any? Uh, S'ha comentat, no està previst, no està previst. Nosaltres teníem d'una temporada anterior molt difícil i ens hem dedicat a, a estamplar la part de baix uh -huh i la temporada que ve ja ho aixecarem cap amunt. Però aquest any necessitàvem tenir moltes mans a baix, poder estrenar molta gent a tronc. De fet, hem fet tots els 4-17 i 3-17 de la temporada, no n'hem repetit ni un, des de baix fins al la d'inxaneta. Hem rotat gent a absolutament tots els pisos, a primeres mans de pinyes, i això ens ha donat poder arribar al concurs amb un 7-17. Mm -hmm. Llavors, d'això està fet, la feina d'aquí està feta, a la temporada que ve hi haurà coses, hi haurà coses xules. Hi haurà coses xules. Sí, ho assajarem, ho... ho assajarem per tenir-ho. I et trucarem i ens ho explicaràs. Home, i tant. Això espero. Tant, que sí. uh, una de les coses que ens farà agradar molt també va ser la, el bon rotllo i l'ajuda entre, entre colles que hi va bé. Uh, veies els últims cordons de les pinyes i era bastant multicolor. Uh, sí. És algo positiu, això, no? Home, jo, jo al final per les colles petites anau a fer grans viades per tots per a uns, uns menys, per a tots és difícil. Uh -huh. I al final, amb nosaltres, i més els que estem més cap al nord, fer castells també és això, és posar-te la pinya dels altres, és ajudar els companys ja dels de seus castells. A mi no em sembla estrany que hi hagi que en diades, no, no cal que sigui el concurs, en altres diades ens ajudem tots entre colles, a mi no em sembla gens estrany, de fet, li dono valor. Uh -huh. Ja no es tracta de fer castells sobre de les altres colles, però fer un cop de a mi em sembla que és inquestionable. Uh -huh. Mercè, de Navó, tothom pensés així. Um, bueno. consideres amb mi que no, no entre colles petites potser sí, no, però no. que no acostuma a passar això. No, no passa, no passa. Doncs Mercè Bonica, et deixarem un minut, dos, els que tu necessitis. Um, vam obrir la setmana passada uh, parlant del preconcurs. Va tenir molt d'èxit uh -huh. el programa, ens va escoltar moltíssima gent, vam fer ressò del Aïssa concurs, que al final era el que, el que volíem. Ens ha escoltat gent de tot Catalunya. Avui fem el postconcurs té la, el mateix ressò, vull dir, s'està compartint per tot arreu, això va, va molt bé, i et deixarem Perfecte, un, parell et fa de, un parell de minutets perquè diguis el que tu vulguis. El que jo vulgui. Sí, sigui bo, um, dolent, el jo, que tu vulguis. No, jo, jo aprofitaré, que hem dit algunes coses, jo demanaré a aquesta gent del concurs que facin un esforç, que es mirin això de la plaça, que ens ajudin encara més que la gent ens vegi fora de, dels, dels castellers fans, que ens donin visibilitat, que ens facin un cop de mà i, a més a més, aprofitaré per um, a, a, deman demanar, no?, potser una miqueta dels de, ajuntaments que també s'impliquin que les colles soles no podem, necessitem de la seva ajuda. La, els ajuntaments del nord, que no tenen ni idea dels castells, que, que escoltin, que ens escoltin, i que ens està fent un cop de mà que ens fa falta. I ja, als nostres castellers, moltíssimes gràcies per picar pedra tota la temporada. Tant jo com en Pol, el cap de colla, estem als peus de la colla, el que ens demaneu ho farem, i estem, estem aquí per vosaltres i moltes gràcies. Hòstia, Mercè, m'han agafat ganes de venir veure veure't i fer-te una abraçada, <coughs> de veritat. Bé, bueno, gràcies. Uh, Mercè, moltíssimes gràcies. Uh, com a la majoria de com les vosaltres. colles amb les que hem parlat ens ho molt fàcil, i espero poder-nos veure aviat, eh, compartir plaça aviat, i si més no, eh, que entreu aviat per aquí, per la ràdio. Una forta abraçada, Entrem. records a tots els maduixots, eh, parlem aviat. Moltes gràcies, merci. A vosaltres. Adéu. Seguim, seguim. Òscar de Castelldefels. Hola, molt bona tarda. Bona tarda, maco. Com va? Molt bé, perfecte. Aquí acaben d'apair tot el concurs, descansen una miqueta també i, i content, molt content. Amb l'Òscar també és amb un dels que vaig parlar el dia després de, del concurs i... Hòstia, s'ho va passar bé un cop va acabar el concurs. Va... Castellers de Castelldefels va tenir molt a celebrar, van quedar segons el concurs. Um, és el segon 4 a 8 que es carrega el concurs el primer de Castelldefels, llàstima, jo quan vaig parlar amb ell eh, li vaig dir, i, i avui compartiré, llàstima de no descarregar-lo, jo el vaig veure molt bé, suposo que els nervis, el ser el primer, l'eufòria de carregar-lo va influir, i després també vam parlar una mica de si el 7 amb agulla, el 5 amb agulla. Explica'ns una mica aquells moments que estàveu a 5 punts dels nois de la torre, els nois de la torre plantejant-se tirar el 7 de 7 amb agulla, vosaltres amb el 5 de 7 amb agulla, si no vaig errat, us fiqueu per allà, no sé si per davant o... Explica'ns una mica què se cocia no? allà al nucli de castellers de Castelldefels. Sí, bueno, nosaltres havíem fet la nostra diada, anàvem a no fer sé, 4 a 8, eh, la feina ja era per descarregar-lo, jo crec que tothom que, que estava a plaça va veure com estava el castell i ara mirant vídeos i tot, no sé. Jo crec que ens va faltar una miqueta d'atenció en, en el moment de l'escarregada i també que desconeixíem aquell moment, no?, per nosaltres era totalment nou, carregàvem 4 a 8, portàvem molt temps buscant-lo, la colla... Jo crec que és el mínim premi que, que es mereixia era el que, el que va arriba a plaça, jo crec que es mereixia una miqueta més, eh, però de totes formes, no sé, l'eufòria, primer, les primeres vegades ens doncs, va passafactura. Eh, sí que és veritat que portàvem massajat al set de set amb el Pilar un castell que bueno, havíem massajat eh, la setmana d'abans, sincerament, quan ens vam enterar doncs, que, que els nois estaven massajant a les structures amb el Pilar. És un castell que, personalment, i crec que a la colla no li agrada molt, però també som una cosa que quan anem al concurs doncs, ens agrada anar a donar-ho tot i si podem quedar primers, doncs no és millor que si quedem segons. Ara bé, quan ja vam veure que, que fet números no, no donaven, doncs ja vam dir, no, no, no té cap sentit. Després d'haver fet la millor possibilitat de la història, ara fer un ser de malpilar no, no tenia cap, cap tipus de sentit. Mm -hmm. I més anja d'això també portàvem altres castells, no? com, la, com el dos de set, la torre de set, portava molt ben assajats. Els havíem creuat, el 2 de set, l'hem creuat 15 vegades aquesta temporada net. net, l'havíem mm -hmm. posat aixecador sobre la pinya el teníem a punt de sortir, però, bueno, eh, hi faltava un puntet per la part de dalt i vam, vam decidir acabar la diada, millor diada de la nostra història, i tota la gent a celebrar i contentíssims i amb feina pel, pel futur. Totalment, I, i feina que no em falti, vull dir, ara que vindrà un cop carregat el, el 4-8, imagino que l'objectiu és descarregar-lo. Sí, totalment, al final que ens quedan dos dies fortes per nosaltres, que és la trobada del baix i la nostra festa major d'hivern, que, bueno, quan tothom està... Eh, ja menjant torrons el 8 de desembre, nosaltres podem ser solitària, ja que estigui de fer. Déu-n'hi-do. Eh, I allarguem molt la temporada i són diades per nosaltres importantíssimes i on, on jo crec que la colla ja, ja, ja ho demanava, té ganes d'anar a descarregar el, el 4-8 i, i buscar-li la, la tirada del 2-7, de que tenim molt a prop, també. Mm -hmm. El company de, de Bous de la Bisbal, l'Eloi, i els de Maduixots també ens ha dit que estan totalment d'acord. L'Eloi ha obrat el maló que la plaça va quedar petita per tanta gent. Com ho veus, això? Sí, estic totalment d'acord. I és una molt bona notícia, per una part, perquè vol dir que les colles petites i mitjanes són capaços de, de mobilitzar moltíssima gent. Jo diria que, bueno, ho comentava l'acompanyà Maruixot, però... Em sembla que vaig veure moltíssima gent amb una mobilització morant per part de totes les colles. Nosaltres vam arrossegar 220 persones de, entre entitats del poc, de gent de la colla, etcètera. Em sembla que també vam portar a vores 300, o i sigui, una barbaritat de, de gent a la plaça. I sí, certament es va quedar petita i molta gent que ens va venir a veure d'esta casca de ens ho va comentar. Després, no? la, la sensació era de... Bon dia, estem aquí molt apretats, no? I això que comentava també la companya, que per nosaltres, bueno, ho perquè hem discutat aquestes diades però gent, gent que ve per primera vegada o simplement gent que ve a veure el concurs es fa una mica farragós, aquesta, mm. aquesta massificació. Clar, que esteu que parlant d'una quantitat de gent que portàveu que, que és increïble. Vull dir, vosaltres de 200 cap amunt, Sarrià de 250 cap amunt, els nois, bueno, actuen a Torredembarra, però al final també has de mobilitzar la gent a tres busos que va portar Maduixots des del Maresme, Altafulla de 150 cap amunt, hòstia, és moltíssima gent, i això al final denota de la bona salut que tenen els castells i la bona sí, sí. salut que tenen les colles petites, mitjanes, digue-li com vulguis. Al final no només fa castells les colles grans, sinó, hòstia, les colles petites són capaces de mobilitzar 200 persones per anar a un concurs de castells. Això és una molt bona notícia. Totalment, totalment. Sí, per nosaltres el concurs és això, l'oportunitat de fer una gran mobilització que implica la entitats del poble, la gent del poble de Castelldefels, de colles amigues de la, les camises antigues que, que ja no a la colla, doncs pues, treuen la camisa de l'armari, i això és molt maco mm -hmm. i això, per nosaltres això és l'esperit del concurs i, i jo crec que ha de seguir per aquí Totalment d'acord um, Com hem comentat, el programa anterior que vam fer la prèvia una mica del concurs va tenir molt de ressò i ens n'alegrem en moltíssim, però no només per la ràdio, sinó per vosaltres també, per totes les colles que vau participar Parlàvem de, de la falta de ressò mediàtic que tenien les colles petites no? Semblava que només el concurs sigués el diumenge a Tarragona amb aquest postconcurs segueix el mateix ritme està tenint molta acceptació i la gent ho està escoltant, i està agradant aprofitant aquest hype que està tenint el programa si vols disposes d'un minut de dos dels que tu necessitis per dir el que et convingui, sigui bo, sigui dolent el que tu vulguis D'acord, sí, sí, doncs, en no, primer lloc, moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Eh, després també m'agradaria doncs, eh, agitar els dones de la Torre per la gran actuació que van fer i a totes les colles en general. Jo crec que es va veure eh, un dels concurs sets o concurs de la tercera jornada de concurs amb més nivell de, de la història, jo diria. Eh, dels que s'han fet dins ara, és una gran notícia. Eh, I després, doncs, no sé, a la meva colla, que, que, que moltíssimes gràcies per la pancada que, que ha fet aquest, aquest, aquest, aquest últim mes, que, que això no s'acaba aquí, que hem fet la millor pressió en aquesta història, però que, que anem cap amunt i que jo crec que tenim, tenim deures pendents. Tenim moltes ganes de, de descarregar aquest 4 8, de 8, de descarregar el 2 de que també és un repte històric que, que tenim per davant. I també moltíssimes gràcies a tota la gent de Castigafels, Santitat... Eh, l'Ajuntament, tothom que es va, ens va venir a fer un cop de mà, doncs moltíssimes gràcies. Sense ell a, sense això no ha estat possible i també doncs, a tots els castellers i castelleres. Que no hi sonarà la colla, però que també aquest 4 a 8 és seu. Jo crec que també això ens agrada molt a nosaltres, som una colla molt històrica, que ha patit moltes pujades i baixades, però crec que el, aquest moment no hagués arribat sense cadascú, de, bueno, l'escolt de cadascú d'aquestes persones que van creure que que a Castelldefels podia tenir una colla castellera i una colla castellera de nivell i, i gran. L'he que... dit a la Mercè de Maduixots que ara mateix aniria i li faria una abraçada però marxaria directament cap a Castelldefels i te la faria tu. Que bé que parles, tio. O sigui, a part de ser <ríe> Està... el segon del 4 de 8 parles molt bé, Paiú. <ríe> ens, ens, ens la farem quan ens veiem a plaça, segur. <ríe> ah, ens veurem a final de temporada, a Vilanova. Sí, ens veiem a Vilanova, sí, ens veiem a Vilanova a plaça. A veure, um... el, 4, el 4 a 8 en aquella diada no crec que vagi, però, però segur que diran que estic macos i plaça. Bueno, unes cervesetes les farem, això sí, i uns embotits del bundot també ens els menjarem. A això com que... Moltíssimes gràcies, Òscar. Bon paio, ens veiem. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Un, un plaer i moltíssimes gràcies pel rassó, de nou. Eh, bé. Doncs seguim. Estem amb Castellers de Figueres. Què tal, Javier? Hola, bona nit, com esteu? Bona nit, molt bé. I tu què tal? Bé, bé, bé. Encara amb em rachaca emocional de... De, del concurset, però bé, bé bé, molt bé. Clar, Colla Castellera-Figueres també acompanyant a, a Maduixots i a sarrià al podi 5 de 7, 7 de 7, 4 de 7 amb l'agulla dos intents de la Torre de 7 que quan parlàvem amb, amb, amb tu en privat dèiem, hòstia, també la teníeu maquíssima la Torre um, valorant-nos una mica tot plegat bueno, jo, jo crec que l'actuació no va ser de per aquest intent de la Torre perquè no van fer la Torre, però de 9-8 va ser Uh -huh. Vull dir, va ser l'actuació que més camises van poder arrastrar a, a plaça. La gent tenia moltes ganes de, de concurset perquè sempre concurset, no sé, tenim com un... És, és molt especial per nosaltres, sobretot perquè vam descarregar la, la primera torre de Setanellà, que uh -huh. feia des de, de l'any 2000, crec que no la fèiem, i la vam poder descarregar al concurset de 2016, i la Coisa sempre té moltes ganes de a concurset. I l'actuació, doncs, va anar molt bé, la veritat. Vull dir, el 5, el 7 i el 4 amb agulla va ser una actuació impressionant i molt orgullós de la meva colla per, per tot l'esforç que hem fet aquesta temporada. No, clar, parlàvem amb la companya de, de Maduixots, que ha mobilitzat tanta gent, 3 autobusos diu que portaven des de l'Almaresme, està molt bé, però que, clar, vosaltres veníeu de Figueres. Aquí no us vau sí. aixecar al matí. Jo em vaig aixecar a les 4. A, a les 4. Em vaig Sí, perquè el bus en sortia a les, a les 5 menys 4 a les 5 i ja en sortia el bus per anar tot cap a Torre d'Embarra I ja vas aconseguir dormir aquella nit? Bueno, em va costar, eh? Va Entre costar. i tot <ríe> potser serien les 12 que ja, que, que, que ja tancava els ulls, però uf no, no, normalment em costa, em costa dormir eh? Jo per crec que, que per les colles del nord, al no? nord em refereixo bueno, doncs als maduixets i a, i a vosaltres que van al concurs Crec que és una molt bona notícia que, que de les 12 dues siguin, diguéssim, de nord de Barcelona cap a dalt, no? de l'Almaresma, la Selva, vosaltres de Figueres, és una molt bona notícia per vosaltres, és una molt bona notícia per engrescar la gent del territori i no sé si comparteix el que ha dit la, la companya, la Mercè, les, les ajuntaments de, de les colles del nord s'haurien de ficar una mica més les piles. Com ho veus, això? Bé, bueno, jo des de, de l'Ajuntament de Figueres, no, la veritat és que no, no ens podem queixar. Clar, pensa que nosaltres, la, la nostra colla, té 20, si, no me, si no vaig errat, crec que té 20, 28 anys d'història. Nosaltres per aquesta part no ens podem queixar. L'Ajuntament sempre ha estat de, de part nostra, diguéssim, ajudant-nos a, a, a, a, a, a, a, a tot el que demanem. Uh -huh. Vull dir, jo... Bé, per aquesta part no em puc queixar del nostre ajuntament, i sí, a veure, castellerament és més difícil fer, fer, fer castellers al nord, no, no, no hi ha tanta tradició, però bueno, nosaltres estem allà picant pedra, intentant donar la, que la gent ho vegi, que, mm -hmm. que és una cultura molt maca, que d'aquí, esper esperar que, que s'engresqui més la gent. Molt bé. A veure... Doncs Javier, per anar, per anar acabant, et deixarem, igual que hem deixat amb tots els companys, ja un parell de minuts, tres, els que tu necessitis, per dir el, el que tu vulguis. Ja sigui bo, ja sigui dolent, el que tu necessitis. És una altaveu que tens a la teva disposició. Doncs bueno, el primer de tot agrair-vos a vosaltres per donar-nos aquest, aquest temps, per poder-nos expressar, que això és una cosa molt, molt bonica, que les petites colles també se'ns donin el nostre minutet, i, bueno, per la meva colla, donar-li gràcies per aquest any, que ha sigut impressionant, de veritat. Una actuació molt bona de concurset, portem una temporada molt bona, també, i ara encara que ens queda un mes, més i mig, per la fi, per l'última actuació, que és a casa, i encarar-ho per portar a la torre i a tope, i a poder igualar la millor actuació de la nostra història, que seria fent el 5, 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7, uh -huh i no sé, i si podem portar alguna més ja el portarem, però <ríe> vull dir, igualant, igualant la millor actuació de la nostra història estaria supercontent i així que, mira, apretarem a la gent a tope perquè això sigui possible i amunt, sempre amunt que, que jo sempre ho dic, que aquí al Nord també també estan castells molt bonics Totalment, molt bon. Alco i quan descarregueu la torre i feu la, igualeu la millor actuació de, de la vostra història que sapies que tindràs una ràdio per explicar-ho que vagi, que vagi molt bé, maco. Una abraçada a la gent del nord. Ens veiem aviat. Que vagi molt bé. Merci. Que vagi molt bé, maco. Adéu. Adéu. Quartamont. Quartamont. Quartamont. Quartamont. Xavier Navarro, cap de colla, Castellers de Poblasec, què tal? Ei, què tal? Bona nit, Gerard. Bona ja? nit, com estàs? Bé, bé, aquí, eh, amb, ja de baixada del de concurset, sí? que és una cosa que s'agraeix, ja sí. si tocava. Um, Castellers de Poblasec, um, jo t'he de dir que eres una, tot el que vam parlar, jo crec que era una de les colles per mi favorites, si més no per estar al podi, i per molta gent també. Am um, 5 de 7, segona ronda passeu ronda, després 3 de 7. Sembla que després us recupereu i feu el 4 de 7 amb l'agulla. Ah, i van a ve, vam sentir uns problemes a l'autobús. Va ser una mica astrambotic tot plegat. Què ja. va passar? Ja. Què va passar aquell dia? Ja. Bueno, uh, no, no, es, es, la, la, a veure, uh, ja et vaig dir jo que nosaltres no aniríem a competir. Al uh, set uh, ens faltava un primeres, un lateral, uh, un vent, uh -huh. dos crosses uh, i nosaltres no volíem uh, esforçar-nos uh, més del que tocava posant gent que no tenia l'experiència suficient per poder-lo fer i a aleshores el vam descartar i ja, ja no el portàvem. I sí, el, un, un membre de la colla es va trobar malament en l'autocar, eh, va agafar una gran marejada, eh, i precisament anava amb el 4 amb l'agulla, i això ens va haver de fer replantejar un canvi a l'últim moment, quan ja l'havíem anunciat el 4 amb l'agulla, vam haver de, de canviar-lo. I vam portar el 5. Eh, aleshores, després ens vam trobar, que esperàvem que el 4 el poguéssim portar en segona ronda, però no va ser així. I aleshores vam fer un replantejament de l'actuació i vam dir, bueno, anem a assegurar que sortim de plaça entre els castells... Uh, i d'aquí que en portéssim el 3 i el 4. Uh -huh. I després, amb tot aquest temps, que, clar, això ja portàvem 5 hores d'actuació, la cosa era llarga i cansada, uh, aleshores aquel, la persona que es trobava malament ja s'havia recuperat i vam poder intentar el 4 amb l'agulla, que per desgràcia de quedar uh, anecdòticament encarregat, uh, però vamos, que no, que per mi és una anècdota uh -huh. i que no té més transcendència. Totalment. Uh, ja ja vaig dir no, anàvem a competir anàvem a fer el millor que podíem fer amb les circumstàncies amb les que estàvem i, i bueno, jo crec que tenint en compte les circumstàncies eh, vam, trobar, vam, eh, vam fer una diada prou digna amb un resultat prou digne eh, jo bueno, en el fons estic content uh -huh. uh, També saps Xavi que aquí quarts amunt us estimem moltíssim i encara que no sí. haguéssiu descarregat cap castell seríem fans de bandarres igual Vull dir, tan, tan, tan, tan... és igual el que haguéssiu fet us estimaríem igual Sí, sí, no, no, merci, merci. Uh, no, però tot i així, uh, home, intentar sortir amb dignitat de la plaça és una cosa que tots ens agrada. Vull. Totalment, totalment. I per nosaltres un ser un, una actuació com Déu humana era important. Uh, fet, a més de ser la persona que s'havia trobat malament, que deia jo vull intentar fer-lo al castell, ens vinga, va, mm -hmm. passem al castell i... i... I bé, bueno, eh, jo estic content. En uh -huh. definitiva, estic content. Donades les circumstàncies amb les que estàvem, vam eh, fer un bon paper. Molt bé. Escolta, Xavi, la plaça va quedar petita? Molt, molt. <laughs> moltíssim uh -huh. moltíssim. Vol dir.tàvem aquí amb un sandwichgüit entre uh, Caldes i, i Sarrià. però t de dir que, que, bueno, que hi va haver molt bon ambient a plaça en uh -huh. les tres colles que teníem al nostre entorn i jo també estic content de l'ambient de plaça. Uh -huh. Sí, Hi havia massa gent a la plaça de totes maneres. Aquesta gent és aquesta gent que porteu tanta gent, què vol dir 200 persones a plaça. Quantes em portat a vosaltres? Detres no, en poràvem 160 una cosa així. Oi, com si no siguessin com si siguessin poques, diu no, 160 com si ja t'ho firmo, jo tenir-ho cada cap de setmana. Sí, jo, sí, exacte jo també els porto cada setmana no és el cas, no, no, vam tenir molta, molta ajuda de moltes colles eh, i podem estar molt contents de la resposta que, que acabem tenir de, la, de les colles amigues que van venir a donar un cop de mà sí, mm -hmm. i tant. Xavi, d'aquí a final de temporada amb... Um... Jo ja t'he dit, abans de quarts de nou vindrem a la dia de, de la tardor, si no m'equivoco oh, és el... el novembre. Sí, vale. el, el, el cap de setmana de l'1 de novembre no, el següent, sembla mm. que és el 7, no, Sí, és. nosaltres aquesta vindrem per veure-ho en directe. Um, Explica'ns una mica què, què fareu d'aquí a final de temporada. Doncs mira, eh, clarament eh, el mínim seria fer un 5.7 i un 4 amb l'agulla. Això en principi no hauríem de tenir problemes per poder-ho fer. Eh, la torre torna a tenir bones mides. ja t'ho vaig explicar que uh -huh. havíem recuperat eh, baixes que havíem tingut. La torre torna a tenir bones mides, dona, dona bones sensacions. Uh -huh. I el 4 doncs, també. Eh, estem fent proves que fan molta petxoca. Eh, el que ens faltarà, sobretot, sempre vol dir que és que tinc, tenim molta gent en l'assaig i que ens vingui molta pinya, eh, perquè aquests castells pesen molt i s'han de, de tenir cura amb ells. Eh, si tenim tot això, doncs... Bueno, potser donem la campanada a l'última dia de, de l'any. Sí, sí. Molt bé, Xavi. Em disculparàs amb la resta de companys. Els he donat dos minuts. A tu te'n donaré, no. te donaré un perquè sempre ja saps que aquí la gent li agrada parlar i al final se'ns tira el temps a sobre i al final les colles pobretes no poden parlar com voldrien. Xavi, dona un minut Cap que hi ha problema. confiança. Digue'm el que, el que tu vulguis. No, doncs escolta, no, eh, res, agrair-vos moltíssim l'interès que, que heu mostrat eh, per nosaltres, eh, donar-nos aquesta oportunitat d'Altadeu per, per eh, explicar totes les nostres cosetes, que, que espero que hagin interessat moltíssim i felicitar a totes les colles que acaben anar al concurset, tant les que van cada part sobre nostra com les que van cada per sota nostra. Va haver-hi bona sintonia amb totes i jo crec que fent actuacions d'aquestes característiques farem colles dintre del món casteller, més enllà de les colles i liberals. Mol A avi, doncs, eh, moltíssimes gràcies. Ja saps que, que aquí sou molt benvinguts, que us estimem moltíssim allà al poble sec. En forem al novembre, si no abans. Eh, moltíssimes Genial. gràcies i records per tota la gent del poble sec. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Una abraçada, guapo. A reveure. Seguim amb l'Agustí d'aquests tallers de Caldes. Què tal, l'Agustí? Hola, bona nit. Molt bé, molt bé. Content, imagino. Home, molt. Estem molt content. Estem Castellers molt content. de Caldes, 3 de 7 amb agulla, 5 de 7 i 3 de 7. Ah, hi van haver dos intents de 4 de 7 amb, amb l'agulla. 9, 9 sí. anys després descarregaven un 5 de 7 èpic. Uh, defensadíssim que ho converteix en la segona millor diada de la història, segona millor actuació de la història. Uh, Escaldats, moltíssimes felicitats. Només no em queda dir Moltes això. Gràcies. Com ho valores tot plegat, sí, sí. Agustí? Bé, bueno, molt contents, estem molt contents. Al final, una colla com nosaltres, podem nos plantejar portar el 5 de 7 a Torre d'en Barra, després de, de tants anys de no haver-lo fet. Només el fet de poder-nos plantejar portar-lo ja... ja ja ens, ens, ens fa estar molt contents, no? Diu molt de, del volum de gent que hem tingut als assajos, de la feina que hem fet durant tot l'any, i, i ja, després pues, ens hauria agradat fer-lo clavat, no? Però, això de l'èpica mola molt, mola, però, eh? però jo hauria preferit fer-lo clavat, <laughs> uh, <Perdona. laughs> perquè, perquè hòstia, el patiment... El patiment uh, jo pensava que es trencava més d'una vegada. Perdona que et talla, uh, Agustí, això és com si al final, si un partit, guany, quan, el, quan el Barcelona entrava al Guardiola, tot era molt maco, 5 a 0 aquí, 6 a 2 allà, molt bé, molt maco. Però quan marques un gol allò l'últim minut i patint, fa més maco sí, encara, sí. al final són 3 punts igual, jo sempre feia l'argot futbolístic, i, i, i són 3 punts igual però li dona més mèrit, no? Hòstia, el 5 que no, vau fer tancar, va ser épic i, i maco. Sí, sí, està clar, hòstia. Fins, fins la travessada de l'Anxaneta, el Castella està perfecte, i ha la que surten acotxadors, les regles comencen a espinar, et perds les mides tot arreu i, bueno, i al final el no voler caure i, i, i, i alluitar-lo tot, sí, bueno, mm -hmm. molt, molt contents de, de, de tornar de tornar a, a, a descarregar-lo tants anys després. Molt bé. I després, bueno, ens queda una miqueta el... el els deures pendents del 4 Magulla, que ja l'havíem descarregat aquesta temporada, sí que és veritat que ara portem uns quants assajos, que hi ha dues rengles que, que se'ns estiren una mica, i falta potser un palet de confiança, arribava un palet justos també a servir Cervera, l'actuació abans ja també hem desmuntar el 4, perquè en sí no teníem... I potser aquesta mica de falta de confiança en les mides del 4 ens la penalitzaria. Uh -huh. Una miqueta però però molt molt no molt contents molt, bé. molt contents dels resultats i molt contents de la jornada eh? al final uh, uh, es va jo crec que el nivell que es va veure a plaça a uh, superver uh, no al final nosaltres som una colla que actuàvem al costat de moltes colles a les que ens volem a semblalant no? d'alò si tu quan siguis gran què vols ser pues jo voldria ser pues, això com pobleè com safa com figuera com aquestes colles que temporades que estan bé, fan castellaços i et fan 4 de 8, i et fan castellades de de gama de 6, de la torre, d'això, i els anys que estan malament, doncs pues, et fan gairebé tota la gamma. de mm -hmm. Nosaltres encara no som això, i ens agradaria fer-ho i actuar amb ells i allò d'això, doncs pues és, és, és una passada, i va haver-hi molt, bon, molt bon ambient, va ser una jornada xula. Sí, la veritat és que sí, i... Hòstia, el, que, el que estic denotant de totes les colles és um, que quan parleu de les altres hi ha simpatia no? el que acabes de dir em sembla que no és anecdòtic, és molt maco estàvem actuant al costat de, de colles no? amb les que ens hi voldríem assemblar a tard d'hora, no? Algo, algo dit. Això em sembla, molt maco, sí, sí. em sembla molt maco, Agustí tot i que també t'he de dir que la gent de pobla Poblessec ojo oh, que estan molt bojos aquests dels Fandarres La no t'ho vulguis assemblar gaire perquè hi gent molt perillosa aquesta no, fora conyes, uh, em sembla molt maco el que has dit Agustí no, és que és jo, jo crec que... Uh, i, I crec que passa una miqueta a tot arreu. Eh? Vull dir, al final la rivalitat uh, també ajuda la rivalitat ben entesa i això. Però al nostre nivell uh, hi ha un, un, una fraternitat entre colles molt gran. I tu veies que uh, colles que millor actuaven just després de la teva ronda d'actuació i venia gent a ajudar les pinyes i, i va haver-hi molt, molt bona col·laboració. Tenies el Castell Quadrat, hòstia, ens va passar un, no, en una de les rondes que entre Badalona i Poblesec actuàvem en, en conjunta de millora i ja estàvem molt apretats tots entre el Castell Quadrat, però bueno, no passa res, el ballugues, els veus cap aquí ja ja, bueno, ja has dit molt bona sintonia i, i, i no sé potser sí que ha hagut el nivellasso que hi ha hagut perquè clar, totes les colles 5 de 7 7 de 7, moltes rondes, moltes rondes en solitari no sé, mm -hmm. no sé si, si de cara properes edicions pujaran al nivell de les rondes conjuntes no Sí, això, deien, això dèiem que segurament el sí. 7 de 7 el faria en ronda conjunta però bueno, això és un meló cobrirem més endavant Agustí, escolta'm sí, d'aquí ja um... parlarem Sí, ja parlarem, es podem parlar-ne a plaça també nosaltres, eh. Milions de l'Arbos, fet de no sé mi m'he sentat així com una mica. Ah. Minyons de l'Arbos tenim un idil i mal concurs que aquest any on hi hem la que dos anys segur que ens trobarem a plaça. Agustí, escolta'm. Ehm, um, te de deixar, perquè encara ens queda parlar amb la companyia de l'Esquerra la Xampla i sempre pobreta li donem un minut per parlar, al final no vol d'entrar mai més. Uh, abans de que ens deixis, Voldria felicitar-vos de nou. Uh, escaldats, sou una colla que ens calleu molt bé, ja ho sabeu. A la gent de l'Arbós uh, ens calleu molt bé, us tenim molt d'estima. Uh, recordar l'audiència que avui la Núria ens ha tornat a donar planton. Ja va dir que diria. Home, i tant que ho diré, i tant que ho diré. Ja n'hi ha prou, Núria. Envies al final, que l'Augustiu fa perfecte, eh? Falteria, però Núria, ja van dos. És veritat. Uh, re, fora conyes. Um, Agustí, moltíssimes gràcies. A uh, La gent de Caldes no, és una abraçada no, no. molt gran i enhorabona pel concurs que vau fer. Parlem aviat. Sí, igualment. Vinga, fins aviat. Fins aviat. Adéu. Adéu. Seguem, Laura, què tal? Hola. Hola, Laura de l'Esquerra de l'Eixample. Laura, ens mataràs, ja ho sé. Al final sempre et donem dos tres minuts per parlar, perquè aquestes colles no callen mai. Entra, ara, Charrals, Montcastellers. Sí, però o molt. Però molt, molt, molt, molt. Um, Laura, ens basaríeria que ens fessis una mica una valoració de, del concurs, quan vam parlar la, a la prèvia vam dir que la intenció era igualar la millor actuació de la història, que era tirar tres castells de set en una diada. Va ser així, ah. castells molt macos. Com ens ho valoraries tot plegat? Sí, res, nosaltres molt contents, la veritat. Vam fer el que, volíem, el que anàvem a fer, llavors, supercontents. Consolidar tercer cop que portem aquests tres castells junts, llavors objectiu complet, tota la primera ronda, vam acabar més avi... bé, bueno, vam això les tres primeres rondes, llavors a la quarta i la cinquena ronda ja a gaudir de la resta de castells de les altres colles, llavors... Molt bé, molt contents. No semblava, Laura, que sigués el primer concurs que anàveu. Els castells que vau fer estaven, tot el meu punt de vista, eh? al final ho sabreu vosaltres millor que esteu allà dintre. Jo us vaig veure molt macos i vaig veure com, com un temple no? a l'hora de, de fer els castells que denotava seguretat, que els castells es teniu i no semblava ni molt menys que sigués el primer concurs al que assistíeu. Sí, nosaltres estem contents perquè la colla, la veritat, que va respondre superbé, va estar molt concentrada en tot moment, llavors la veritat que... que molt contents amb, amb la resposta de la colla i la concentració. Mm -hmm. eh, Al cas deia sí, que va estar mica més nerviós que altres vegades, mm -hmm. però... Bueno... Mm, no sé, això, és que nosaltres molt contents amb la feina que vam fer, d'aquesta primera experiència. I, i, I ja està ja està i el, la plaça va quedar petita, Laura Ah, sí sí, sí tant. Eh? Eh, bueno, com deuen la resta de companys, això és algú molt positiu similars si per una banda que vol dir que al món casteller va creixent, les colles creixen cada cop són capaces de mobilitzar més persones i això alú és una superbona notícia, per altra banda, al final clar, una plaça que et adquiri petita sí que va ser una mica agobiana en algun moment, no et pots moure. Mmm... Bueno. Sí, clau, complica tot plegat i al final també per l'espectador ho sí, dificulta tot no? el fet de no estar còmode a una plaça sí. veient castells farà que la gent ho miri per televisió i al final pren una mica l'essència de carrer de plaça, no? Bueno, s'haurà sí, de repensar Sí, també eh? mm. és una mica agobiant allò de no poder-te moure també la canalla la tens una banda de teva estat tota la plaça hem ben apretat per poder-la portar al... almenys nosaltres que estàvem al mig però mm. bueno, tampoc sé quina seria la solució. Bueno, ho veuríem Uh, Laura, vull, vull recordar l'audiència ja ho vam dir la, la setmana passada però resulta que el programa va tenir moltíssim ressò, moltíssima acceptació ho he escoltat moltíssima gent aquest programa anem pel, pel mateix camí Escardats, uh, jo els vaig a veure una diada fa no sé si un any i mig més o menys, una diada de colles en formació Um, un any després o any i mig després estan uh, competint al concurs de castells fent tres castells de set sòlids i això té un mèrit increïble, és una colla que no té local que assaja la presó model que ahir va ploure mm. i van tenir que assajar dintre de la presó amb unes condicions no diré lamentables però que no són les òptimes Laura tens uh -huh. un minutet per dir el que tu vulguis eh. Re, sobre aquest tema del local, una mica el que vaig dir la setmana passada, que, que estem a l'espera, aviam si districte, bueno, juntament i districte de Barcelona, ni del barri, on es posen una mica les piles, que és alguna conjunt de la majoria de colles de... De, de, de Barcelona i que al final tribut, mi, que estem tenint un creixement... Bé, bueno, estem molt contents amb el creixement de la colla però realment el local és important per poder seguir amb aquest creixement perquè si no, bé, bueno, són traves que et vas trobant i que tinc possibilitat seguir creixent com ens agradaria i, i ens està passant proves que podríem fer millor, logístiques i organitzacions que... que que ens compliquen, però, però, bueno, allà seguirem amb, I amb el màxim que puguem fer que fiqui les nostres mans. Doncs, Laura, carinyo, moltíssimes gràcies. Perdona pel poc temps que t'hem pogut donar. El temps és limitat, és el que tenim. Uh, de ben segur que, que esperem que un altre dia puguis entrar i parlar a l'arbre i tendida del local, del no local, d'aquesta camisa lila que mola tant que porteu i de tot plegat. Moltíssimes gràcies, Laura. Records a tota la gent de l'Esquerra a l'Eixample. Ens veiem aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu. Quarts Doncs fins aquí el programa d'avui. Crec que ha sigut un, un programa molt bonic. Hem tancat el cercle aquest que vam obrir la setmana passada amb el concurs de Torredembarra. Les colles han quedat molt contentes, la nostra audiència també, i aquí el plató també hem quedat molt contents. Sense més, ja recollim. La setmana que ve tenim super, super, super programa. Uh, tindrem no se sap encara però possiblement una de les guanyadores del concurs de castells de diumenge tindrem a una guanyadora al concurset de castells de Torre d'en Barra i tindrem una llegenda dels castells fins aquí, quarts amunt ens veiem la setmana que ve a les set mitja una abraçada vinga Gerard, ens veiem ja el dijous que ve i una abraçada <'ha de fer -ho> 재미